Continuen les millores als barris del nord de la ciutat, els que estan més a prop del riu Besòs. L'eliminació de les cases barates del Bon Pastor i l'aprovació prèvia de l'àrea de Vallbona s'hi afegeix ara al projecte d'ampliació del barri de la Trinitat Vella que anirà conjuntament amb la demolició de la presó situada a dalt de tot de la zona.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 El pla, a més a més, té l'aval dels veïns de la Trinitat Vella, un fet que no és transcendent i que segurament disuadirà més d'un grup a oposar-s'hi. La principal característica de la zona on hi ha l'actual presó és el relleu que té. Entre el, cas i en, entre el cas antic i la cota més alta hi ha 12 metres de distància, un edifici de quatre plantes. L'Ajuntament aposta per salvar aquest desnivell mitjançant l'escalat dels edificis de vivendes, amb l'objectiu que les zones verdes i també l'espai públic en general es creguin si, tan horitzontals com sigui possible. D'aquesta manera, començem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la l'AFM, jo és tot un poble. Aquí et parla i acompanya en Jordi Garcia.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 Doncs us en parlàvem divendres passat i avui tenim més dades. Els cinemes Laurens Sant Andreu tanquen definitivament. El degoteig de sales de cinema que tanquen s'ha convertit en una autèntica galleda d'aigua freda per a l'exhibició de Sant Andreu. Els cinemes Laurens Sant Andreu, amb 10 sales i 2.500 butaques, han tancat definitivament les portes a amics d'un conflicte laboral entre els seus 13 treballadors i l'empresa Laurens. Resolt divendres. Doncs han de dedicar que Antoni Llorenç és president de Lauren i que ens ha comentat que el dijous només hi van anar 12 persones a veure alguna pel·lícula. Per tant, eh, motiu suposo que han adoptat els Cmes Lauren per a aquest tancament. Parlem també del túnel del tren d'alta velocitat que s'acabarà finalment aquest mateix any, el 2011. Aquest 2011 s'acabarà la perforació del túnel del tren d'alta velocitat, TAP, de la Sagrera a Sants, si el ritme actual de construcció es manté. A una velocitat mitjana de 14 metres diaris s'ha excavats i un cop enllestit més a la meitat del túnel, que ja ha deixat enrere el carrer Mallorca i la diagonal per enfilar la recta final del carrer Provença fins a Sants. La tuneladora Barcino hauria de treure el cap pel pou de sortir -a del carrer Entensa l'estiu que ve. És viable i recomanable perquè permetria disposar gairebé d'un any i mig per instal·lar les vies i els equips de senyalització, il·luminació i seguretat, i també per fer les proves de circulació per poder complir el compromís del govern espanyol, la posada en funcionament al 2012. Molt bé, doncs parlem de la continuació d'aquesta exposició Maquis 1940-1952, agrupació guerrillera de Levante i Aragón. El Centre Cultural Camp Fabra, del carrer del Segre número 24, us ofereix cada dia, de dilluns a divendres, fins a dimecres, l'exposició Maquis 1940-1952, Agrupació guerrillera de Levante y Aragón. L'exposició de fotografia i vídeo és de Joan Anton Serra Ellé i Jaume Serra Torrelló. Aquesta exposició és el resultat d'un itinerari fotogràfic pels llocs que foren protagonistes de molts actes de lluita, resistència i repressió. És avui de 10 del matí a 9 de la nit i demà de 10 a 2 i de 4 a 9 de la nit. És organitzat per l'Associació d'Amics de Fabra i Coacs. L'entrada és gratuïta. Doncs precisament avui tenim en nosaltres a en Pere Fernández, que és el president d'aquesta associació, l'Organització d'Amics de la Fabra i Coacs, i amb ell doncs, parlarem de què és el que es farà en aquest recinte. Parlem ara també d'una altra informació que ens arriba sobre la convocatòria de rehabilitació d'aquest any 2011.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 Continuen les jornades de portes obertes a les escoles concertades de primària i secundària de Sant Andreu. La propera sessió serà a l'Escola Centre d'Estudis Montlau, al carrer Montlau número 2, demà de 6 a 8. I avui també es porten a terme les jornades de portes obertes als col·legis d'educació infantil i primària de Sant Andreu. A l'Escola Pompeu Farra, al carrer Olesa 19, avui de dos quarts de 6, a partir de dos quarts de 6. I també hi ha l'Escola Can Fabra, al carrer Segre 34, avui a dos quarts de sis. Molt bé, doncs això serà el que ocuparà avui el nostre programa. També hem de dir que, s'entendreu, recuperarà el 2011 la plaça de les Avaneres. Una de les més grans i alhora més estratègiques ferides urbanes causades per la construcció de la línia L9-L10 del metro comença a cicatitzar definitivament. La Conselleria d'Obres Públiques ha iniciat les obres de tancament i cobertura del, Grau, del Gran Pont Pou obert el 2007 a la plaça de les Sabaneres, situada a prop de la Meridiana, entre els barris del Congrés Indians i Navas, a l'extrem oest de Sant Andreu. En un termini de sis mesos, segons el Departament, aquest espai públic de Sant Andreu recuperarà la seva fassumia amb arbres, espais d'oci i de jocs infantils, bancs, fonts i altres elements de mobiliari urbà. Molt bé, continuem parlant d'altres informacions que ens porten ara a dir que està obert ja el procés de, per sol·licitar ajuts per la setmana de vacances d'hivern. Fins aquest divendres, totes les famílies que ho desitgin i que compleixin els requisits podran sol·licitar un ajut econòmic per les activitats que l'Ajuntament proposa durant la setmana de vacances d'hivern. Hem de dir que la sol·licitud per demanar ajuts i beques eh, es realitza a partir del 17 fins al 28 de gener el full de sol·licitud, degudament emplenat doncs el podeu eh, aportar a l'oficina d'atenció al ciutadà que es troba al carrer Joan de, Joan de Garai 116-118. I també eh, continuarem parlant d'altres informacions com les que eh, es realitzen obres al mig de millora al carrer de Sant Mateu.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 Continuen les obres de millora de la xarxa d'aigües feràtiques del Parc de la Maquinista de Sant Andreu. Aquestes actuacions es duen a terme a la cruïlla entre el carrer de la Barcelonesa i el passeig de l'Habana. Tot i així, el Parc Romandrà obert en plena normalitat. I per últim, abans de tancar el que són els nostres titulars, dir-vos que el, hi ha un nou horari del Punt d'Informació Juvenil Garcilaso. El nou horari és de dilluns a dijous, de dos quarts de 5 a 9, els divendres de 3 a dos quarts de 8 i dilluns a dijous de 10 a dos quarts de dues. Hem de dir també que eh, doncs, tanquen eh, el que és el punt d'informació juvenil Garcilaso al matí, el dilluns al matí, i en el seu lloc no obren dijous al matí. Molt bé, doncs amb aquestes informacions nosaltres comencem el nostre programa d'avui i ara el que farem serà una petita pausa, però no marxeu perquè tenim eh, avui el nostre entrevistat que pertany a l'associació d'amics de la Fabra i Coats, és el senyor Pere Fernández i amb ell volem parlar de la transformació que està patint en aquests moments la Favare Coats. Per tant, d'aquí uns moments en parlem. Fins ara. Cada dia de 12 a una del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui, tal i com us hem avançat abans. Eh, parlem avui amb en Pere Fernández Ibori, que és president de l'Amics de la Fabra i Coats. Molt bon dia, benvingut. Hola, bon dia. Doncs a nosaltres ens agrada que, que, passeu, que passeu per aquí perquè la veritat és que val la pena veure tota aquesta transformació que aquesta antiga fàbrica que era la de Fabraico Alts i ara doncs és un lloc com on es fa de tot, no? Sí, bueno, ara estem a la primera fase, uh -huh. vull dir, ara s'ha començat l'escola Bressol que precisament al setembre d'aquest any té que començar a funcionar, uh -huh. s'ha començat, el casal de barri comença ara, aquest mes, a final d'aquest mes o principis de l'altre, uh -huh començar la primera fase de, de l'escola de creació que és la, la fàbrica la, la fàbrica deu uh -huh. no, perdó la fàbrica 1 que és l'espai més gran uh -huh. hi ha quatre plantes de 3.000 metres quadrats cada planta i aquí s'ha començat la primera fase Vol dir que encara falten dos fases més per acabar-ho ju uh -huh. amb la segona fase es començarà a fer el museu uh -huh. de història de la ciutat de Sant Andreu amb, del tèxtil. Uh -huh. I aquesta primera fase de, del centre cultural és on aniria l'escola de música, no? Exacte, aquí, bueno, aquí hi, hi podran anar molta classe d'escola de, de música, escola de creació, teatre, mm. artistes de, de circ, eh, vull dir, una sèrie d'activitats, però l'escola de música vull dir, ja està i ja ho té adjudicat i tot. Mm -hmm. A més, hem de dir que hi ha la intervenció urbanística i arquitectònica que s'està realitzant. Sí, una de les coses més importants és que tot com està per fora, totes les façanes i totes queden exactament com està, com estava, i, i, i es quedarà igual, inclús canonades d'aigua, canonades de tot tipus, el sistema contra incendi, campanes, tot es quedarà igual tal com està, perquè quan, per exemple, d'aquí 50 anys entrin, la gent sàpiga que això era una, una, una empresa tèxtil de Sant Andreu. El que sí que hem de dir és que és molt important els usos culturals i de creació que es donaran al nou recinte. Sí, bueno, aquí penseu que hi ha vull dir, inscrits, ja han potser n'hi han 24 que jo sàpiga. Uh -huh. Tot tipus de de, de Fàbrica de Creació, que es dirà ara, eh? uh -huh. dir, entrarà tot tipus d'aprenentatge. I es guanyen 31.000 metres quadrats en usos educatius, culturals, associatius, assistencials, habitatges... Bueno, L'escola de Can Fabra, que ara està amb mòduls a fora, té que passar una part a dintre, que també tindrà un gran pati, i això, és clar aquesta escola es, es va posar fora però té que estar una part a dintre i després quan surtin els nanos d'aquí que hagin acabat l'escola d'aquí ja continuaran a l'altra la escola que estarà també a, a dintre d'escola de, de secundària uh -huh. o sigui que tot podrà estar allà dintre el que sí que va ser molt maco per la festa major que es va tocar la campana sí, a... bueno, això és una de les coses que que vull dir, hi ha moltes àvies i gent molt antiga que encara s'en recorda quan la, la sirena, la sirena de la uh -huh. Fabri Coats, era la, la que donava quasi quasi al horari al poble de Sant Andreu, uh -huh. perquè vull dir, ja sabia que la gent quan tocava al de matí, al migdia o a la nit, pues doncs era l'hora, a les 6 5 del de matí, les 2 5 de la tarda o les 10 5 de la nit. Mhm. Uh -huh i esclar, les iaies quan van sentir el, el soroll aquest, es van, inclús es van emocionar moltes uh -huh. de les persones grans sí, perquè allò va, és, és història no? i tant, és una història que, que la gent, bueno, si algun cop es havia espatllat, penseu que aquesta sirena havia funcionat primitivament amb vapor vull dir que feia un soroll i ara, doncs, pues, uh, últimament ja anava amb una, una sirena elèctrica uh -huh. i ara, posem pues, reproduït perquè l'autèntica la, la, la tenim guardada pel museu mm -hmm. perquè anava 500 vols i ara n'hem reproduït una amb el mateix so i per les festes majors, amb actes eh, commemoratius o alguna cosa, sempre la fem anar mm -hmm. doncs la Febre i Coats hem de dir que serà un gran espai per les diferents entitats que s'hi vulguin doncs, donar a conèixer sí, lo que, que deia abans que el casal fan un, un casal d'entitats vol dir que es podran incorporar no totes perquè penseu que Sant Andreu és una és, un, és una barriada que hi ha dir, potser n'hi ha mil i pico d'entitats mm -hmm. i esclar, a moltes els hi falta espai no podran estar totes però jo crec que una vintena hi, hi podran entrar ja dintre del casal d'entitats mm -hmm. Però és, és, és molt gran i això vol dir que doncs, que tindrà cabuda per a moltes entitats. Sí, sí, vull dir, el, el programa està que vull dir, que totes les que es vulguin eh, inscriure es pot inscriure, no sé si després al final, quan ja funcioni, que això està previst que funcioni a meitat del el 2012, suposo que hi haurà més entitats que estaran inscrites, suposo que després hi haurà un sistema de sorteig o algú així, no ho sé sigui, l'Ajuntament la, mm. serà el que decidirà què s'ha de fer I També hem de dir que serà un centre cultural metropolità de nova generació Sí, això està claríssim que vull dir i a part serà internacional serà, serà vull dir, aquí abans de començar les obres que ja s'havia començat a fer alguna cosa, jo mm. havia aquí de tot el món, arreu de, de, de tot el món, vol dir que serà molt important per Catalunya, per Sant Andreu, per Catalunya i per, i per tot Espanya, vull dir, serà molt important uh -huh. També hem de dir que s'hi realitzarà un institut d'educació secundària Sí, bueno, aquest, aquest institut també està previst que funcioni al setembre del 2012 vull dir, encara uh -huh. no s'han començat les obres però eh, estan iniciades per, sembla que és febrer o març començaran i serà també remodelar allà a l'antiga fàbrica que hi havia a mm. on hi havia el, el polí i on hi havia baix tot el manteniment, la mà d'obra. Doncs pues tot aquest edifici també serà, amb de, de tres plantes, serà tot per a l'escola de secundària. Perquè això que vosaltres heu, heu viscut de, de, doncs des, de, des de ben joves, no? que coats, doncs, què és el que representa per vosaltres això, Home, aquesta transformació? Amb... En el meu cas, vull dir, jo vaig entrar a treballar l'any 1960 i aquest mes, precisament, el dia 25 de gener, farà 60, jo faré 65 anys. Mm -hmm. I aquest mes em jubilen totalment, jo estava jubilat parcialment. Mm -hmm. Vol dir que jo he treballat a l'empresa 51 anys cotisant a, a la fàbrica. Mm -hmm. A L'altre dia, quan vaig anar a arreglar els papers, eh, aquell senyor pues, es va quedar una mica parat perquè diu, home, diu, ja no, no se'n veuen gaires de gent que hagi cotitzat 51 anys. Uh -huh. I amb el que tu em deies, és pues, clar jo estic molt content i orgullós de que l'empresa pues, no hagi quedat com una maquinista, que la maquinista precisament uh -huh. és una cosa que d'aquí 50 anys, quan ja no quedi ningú que sabia que la maquinista feia trencs, doncs pues, allò no es veu res. En canvi, si haguessin pogut conservar una nau amb un tren antic a dintre sempre i és el que aquí hem intentat que passés i al final ha, ha passat. Uh -huh perquè els que sou treballadors de la Favre i Quats encara teniu relació entre vosaltres... Bé, bueno, l'empresa encara, el, el que són les oficines encara estan a dintre, que ara precisament mm -hmm. sembla ser que a mitjans d'any marxen, se n'hi ha allà al, al darrere del cort inglès, hi ha una, unes plantes comercials i suposem que va allà, però vull dir, nosaltres tenim, vull dir, ens, ajuden, ens han ajudat monetàriament a tot el que són informacions ens deixen fer fotocòpies, vull dir, no, no, tenim una relació, i a part que estan molt contents de la labor que hem fet, inclús la, la direcció de Glasgow, la direcció, el director general d'Espanya, de, que està aquí a Sant Andreu, i la direcció d'Europa. Estan molt contents de la labor que hem fet, perquè hem recuperat mm. 1.100 i escaig de peces, després uns 700 metres lineals de, de tot el que és eh, documentació, Uh -huh. i l'altre dia parlava el Joan Roca que és el director de museus de, de la ciutat del MUBA uh -huh. que és l'única empresa que s'ha pogut conservar tot el, el, el poder de 100 anys enrere, en, en la documentació de 100 anys uh -huh. la tenim tota custodiada i guardada i ara ja l'estan acabant d'escanejar tota, uh -huh. que es podrà veure d'aquí poc temps, es podrà veure per internet i es podrà veure per tot arreu però suposo que és una mica veure, emocionat de veure com, com, com ha anat aquesta transformació no? de ser una, una fàbrica a transformar-se en un centre cultural que està a la base de, de tots els veïns Home, jo com molta gent que hem estat tants anys allà encara ens sembla que allò és nostre encara ens mm. sembla que allò, això és meu allò, i, i estem molt al tanto, nosaltres els amics de la fabra avui, avui en dia ja som 300 i pico de socis i, mm. vull dir, i molta gent està, vull dir, orgullosos de que a Sant Andreu s'hagi pogut respectar tot el que era la fàbrica mm -hmm. i continuem llegint i també hem de dir que hi haurà un, un casal de barri o sigui que totes aquelles entitats que, que hi vulguin accedir doncs hi haurà quatre plantes per acollir a, a, a aquestes entitats no? sí, sí, això és el que abans hem, hem comentat que vull mm. dir, totes les entitats del barri estan molt contentes de perquè s'ha pogut lograr que fagin totes aquestes quatre plantes per a les entitats del barri, que fa molta falta. Mm -hmm. També hi haurà l'espai d'exposició, l'espai de creació de l'Escola de les Arts... Sí, bé, bueno, el, el que nosaltres també ja hem, hem aconseguit, junt amb el MUVA, amb el Museu Història de la Ciutat, mm -hmm. és que es farà un museu d'interpretació a dintre i mil metres més per exposar totes les peces que tenim i màquines uh -huh. això vol dir que no serà un museu eh, sempre les mateixes peces vull dir. Mm, periòdicament cada any i mig o dos es canviarà tot perquè hi ha tantes peces Clar. que serà un museu vull dir variable i aquestes peces on, on han de guardades? aquestes peces fa... encara les tenim amb una nau d'allà que és uh -huh. on encara no està adjudicat que és el que s'ha de fer sembla ser que serà un casal per a la gent gran però en principi no està adjudicat està tot adjudicat menos això i com que això pot ser que es trigui uns anys, pues doncs ho tenim tot guardat aquí en aquest lloc uh -huh. a més de Areu ha vingut diferents vegades a veure bueno, quasi-casi casi es pot dir que l'alcalde Areu ha sigut un dels promotors inicials junt amb els amics de la fabra i junt amb emignes eclésies i amb altres entitats culturals del barri però gràcies al Jordi Areu, doncs ha fet tot això que s'ha de fer perquè ell va ser el primer que va intentar i fer-ho i al final està tot aprovat i concedit perquè va ser ell quan era regidor quan ell estava de regidor d'aquí de, de Sant Andreu, del Consistori de Sant Andreu va ser ell el que va com també la sala de calderes no es toca res, de, penseu que hi ha quatre tipus de calderes eh, quan es feia tota la, tota l'energia l'energia en vapor penseu que abans del segle XIX pues, anava tot en vapor i feia anar unes, unes màquines de vapor que feia anar amb politxes i engegava totes les talers i totes les màquines després posteriorment ja va vindre l'electricitat pues, tenim tots els quatre tipus de calderes les que anaven amb carbó les que anaven en gasoi i últimament les que anaven amb gas, i últimament la última que també estrenada l'any 1985, que anava electrònicament, uh -huh. que vull dir una cosa curiosa, que aquesta sola, que és molt petita, vista a les altres, feia més energia que les altres quadres juntes. Uh -huh. Precisament parlàvem d'aquesta de, zona d'exposició de, perquè... Avui s'està realitzant aquest, aquesta exposició de Maquis 1940-1952? Sí, bueno, això també és una de... La, de perquè nosaltres a part d'Amics de, de la Fabra tenim diverses arrels, unes mm. fan labors, unes altres fan puntes de coixí i unes altres hi ha un agent cultural com ara aquests dos xicots que són socis nostres, que també tenen aquesta inquietud de fa molts anys i han anat eh, recopilant molta, aquesta exposició ha estat feta a França, està feta a Alemanya, a Espanya ha estat feta a 14 o 15 llocs, vull dir, és molt maca, si teniu temps per anar-hi, val la pena anar-hi perquè val la pena veure-ho. Uh -huh. Perquè hem de dir els maquis eren aquella gent que se per les muntanyes, passant tot tipus d'informació, bueno, de poca clandestina, no? Parlant dels maquis, jo, vull dir, ara m'he informat una mica més degut a aquesta exposició, que resulta que molta gent de nosaltres pues, ens pensàvem que l'any 39 es havia acabat la guerra amb la gran victòria del gran dictador en Franco però encara hi va haver gent que van lluitar fins a l'any 1952 per les muntanyes de més que res per Osca i per Catalunya i anaven lluitant esperant que vinguessin reforços per, per poder derrotar el dictador que va en entrar. Fins que el Santiago Carrillo els hi va dir marxem perquè ens van, ens van liquidar a, a tots. Però van estar lluitant fins a l'any 1952. Uh -huh. doncs aquesta és una exposició que ja està portant avui dia, que es farà fins dimecres i que val la pena doncs, que ens hi acostem i veure doncs, com era aquesta agrupació guerrillera de Levante i Aragón que van doncs, continuar la, la seva lluita, la seva guerra, no? Sí, el, el greu que sap és que aquests, aquests lluitadors, que encara en queda algun de molt gran, avui en dia encara el, els tenen considerats com a bandolers, vull dir, no, no hi ha una altra paraula. I això sap greu perquè aquest tenien els seus ideals i avui en dia pues, pues, podria ser ben bé un partit polític. Mm -hmm. També hem de que, eh, a la Fabra i Coats ja un espai eh, que hi haurà habitatges dotacionals per... Sí, això encara no s'ha començat això mm -hmm. és, és la fàbrica 10 que li deia Mantes i aquí també, vull dir, és un edifici de, de dos plantes però doncs es convertirà, com que és tan alt mm -hmm. com que són tan altes, es convertirà en tres plantes i també hi haurà tot de pisos d'uns 40 metres, 45 per gent jove mm -hmm. i que donen al carrer per parellada uh -huh. això també és important de, de que ho puguem dir perquè la gent jove doncs, sí, tindrà el seu lloc per poder per poder viure això teòricament estarà funcionant el 2013 el 2013, 2013 uh -huh. suposem jo ja he dit abans que calculem que sobre el 2015 estarà tot en marxa i el recinte ja estarà obert serà com un barri més de, de, vull dir que es poden entrar uh -huh. i sortir així com han estat tancats però està tancat sí. amb amb previsió de que, esclar, no, ara que fan obres, hi ha molt material, molt cable, lètic, uh -huh. però que quan estigui tot en marxa, ja funcionarà tot, com un barri més. Uh -huh. O sigui, que diguem que la Fabra i Coats es, es, es transformaran en un, en un barri, diguem. Uh -huh. Exacte. Bueno, estarà dintre, perquè el que sí vam, vam demanar, i al final no, no ho tocaran, són els, els muros que hi ha, que són muros que tenen 200 anys que no els tiressin a terra uh -huh. ara només hi ha una entrada a la fàbrica i quan funcioni tot n'hi haurà 4 uh -huh. hi haurà una que ha al carrer Sant Adrià hi haurà un al carrer Sant Adrià i al carrer, al torrent de Parellada n'hi haurà dos, dos més uh -huh. em sembla que és carrer de Parellada que Hem dedicat dir el carrer Sant Adrià és on es troba la seu de, de, la, de la vostra entitat no? Sí, bueno, nosaltres estem a dintre a dintre uh -huh. de l'empresa i ara amb les obres doncs, ens anem doncs anem, bé. Ara, sí, ara anem aquí i anem allà, com que ja es, ho, ho coneixem força bé, però ja estan acabant, allà on hem, hem d'anar, uh -huh. estan acabant. Però nosaltres també anirem a l'entitat, al casal d'entitats, perquè com que hi ha diverses gent que fan vàries coses, es falta un local bastant més gran, encara que sigui a dies o, o per hores, com sigui. Uh -huh. Hem de dir que hi haurà, tal com hem dit, hi espai per l'ensenyament secundari, per l'ensenyament primari i també hi haurà una escola a Brassol. Escola L'escola teòricament, ha de funcionar el setembre d'aquest any. Vull dir, uh -huh. han començat fa qüestió d'un mes que hi han començat uh -huh. i, i serà una escola de cinc línies, una escola de uh -huh. cinc línies que hi haurà nanos bueno, acabats de néixer fins, a, fins als 3 anys. Uh -huh. I encara tenim suficient espai com, per tan, com que ara hi ha zones que encara no estan clares de, de, de, encara està per definir, no? Sí, hi ha, hi ha algunes naus que encara no, no estan definides una també de les naus que ja ha de començar a funcionar el mes d'octubre és la sala polivalent uh -huh. tots eh, sabem que Sant Andreu allà a la plaça de Can Fabra sempre es fa, es fa per la festa major un embalat, es posa sí. un embalat doncs pues, això és el que suplirà a l'embalat. Per la festa uh -huh. major, aquesta sala polivalent uh -huh. que ja s'està acabant pràcticament, el mes d'octubre ja ha de ser, serà per la festa major, està, estarà totalment insonoritzada per no uh -huh. empipar els veïns i es podran, es podran fer festes de tot tipus. Ah, o sigui que tindrem per fer festes també. Per fer festes a dintre, les entitats que vulguin fer... Alguna festa, o qui diu, no sé, un sopar del dia mm. del soci, un dinar, o fer ball, o, o el que sigui, estarà totalment insonoritzat. Està molt molt ben fet. O sigui que no ens morirem de fred a l'embalat, sinó no, que podrem estar exacte. dintre del, del mateix edifici. I a part això, dinant... aquesta nau és l'única nau que no, no té cap columna, vull dir que serà tipus em, embalat, però uh -huh. fet d'obra i, i fet molt ben fet. I fins i tot hi haurà un aparcament. Per... Bueno, això s'està parlant amb l'ajuntament i hi ha a l'aparcament que ara la, a la plaça de Can Fabra uh -huh. es vol intentar encara no està ben ben definit però es vol intentar fer un aparcament a sota de l'escola nova que, uh -huh. que es farà i després es farà un túnel que connecti el, el pàrquing que hi ha actualment amb el pàring que faran uh -huh. per poder ser més més més funcional a tota la gent que vulgui aparcar uh -huh. doncs déu nhi -do, la quantitat de coses que es faran a, a la Fabra i Coats eh, hem de dir que és un espai força gran sí, sí, la, la sort que hem tingut és que abans de la crisi aquesta tan profunda que ara, sí. que ara estem a sobre pues això ja estava adjudicat i, i tot el de la primera fase ja estava en els calés posats a sobre la taula això és molt important perquè ara sí. ja volem la segona i la tercera fase com anirà Clar, perquè, eh, doncs... Ara no hi, ha, no hi ha calés. Ara no hi no, ha no, no, no diners cap de <ríe> ningú per no, no. poder fer més coses. Això, l'important és això, que ja vull dir, s, s, s, s, hagi començat mm. eh, i nosaltres suposem que amb aquesta envergadura s'acabarà, mani el govern que mani i mani el que mani a l'Ajuntament. Vull dir, mm. eh, això s'ha de fer i s'ha de tirar endavant. Pot trigar un any més, però s'ha d'acabar tal com està tot ja adjudicat i planejat Clar, sí, això ja ha començat doncs és més difícil de poder-ho tirar enrere no? no, no, això està claríssim jo, vull dir, és una de les coses que tenim quasi-casi sellades i firmades que mani qui mani això ha de continuar i no han de tirar cap edifici que és la nostra dèria uh -huh. de que no tiren res a terra uh -huh. Doncs, eh, què, què més podem dir de, de la fàbrica de Coats? Alguna cosa així Home, que que sabem. Hom, aquesta deixem? fàbrica, penseu que parlant una mica de història, uh -huh. que aquesta fàbrica va començar el 1840. Uh -huh. Vol dir que no és una fàbrica centenària, és una fàbrica que quasi té 200 anys de història. Uh -huh. I és clar i això, el que coneix la història d'aquesta fàbrica, pues doncs, està orgullós tots els andreuencs i andreuenques de lo que s'ha pogut fer i es farà i lo principal és el que et torno a repetir que no estiri res i que d'aquí cent anys, quan entri al meu basnet, pues que sàpiga ben bé que allò era la fàbrica on treballava el seu basari. Uh -huh. Molt bé. Doncs hem de dir que si la fàbrica es va inaugurar 1840, doncs en 1840, ca... això vol dir que tenim fàbrica i tenim Fabra i Coats per força temps, no qual cosa en podran gaudir tothom, no? Jo estic segur que sí. Uh -huh. D'acord, doncs uh, moltíssimes gràcies Pere Fernández per haver vingut avui al nostre programa, hem dedicat dir que el Pere Fernández és el president dels Amics de la Fabra i Coats i per tant doncs, una entitat molt important aquí als nostres barris i que esperem doncs que vegin doncs, finalment doncs, uh, realitzades les seves il·lusions de de veure aquesta fàbrica doncs, construïda per, per tot el barri i per tothom no? Molt bé, moltes gràcies a, a vosaltres D'acord, doncs nosaltres cuideixem aquí ara el que farem serà una petita pausa i tornem tot seguit, fins ara passaran i les bombes no van canviar. I és que veuràs el cel amb els teus ulls tancats quan Wagner comenci a sonar. Pots sacsejar les joies o pots aplaudir. Tot depèn de la pasta que tu pots tenir. Aquí trobaràs duqueses, reis i reines i els seus fills i la claque, el Galliné. Presque un altre món arriba quan acaba la funció. El món d'aquí no té tanta sort. Sí. Perquè hi ha un camell amb un ioc i al costat. Digue'm què és el que jo dec i treu-me el mal de cap, que t'ho pagaré, de passat. Sóc capaç de fer-te volar, vine amb mi t'adonaràs, que jo fareu faré oblidar, somnis de fa uns anys que ja no es compliran.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 Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui, després d'haver fet història i haver recorregut tota la fàbrica de la Fafara Coach i tot el que és i va ser en el seu moment, doncs ara parlem amb en Pol Gustemps d'esports. Precisament ens agradaria saber doncs, com ha anat la jornada esportiva aquest cap de setmana. Molt bon dia. Hola, bon dia Jordi. Doncs explica'ns com ha anat aquest cap de setmana, perquè sembla que s'ha guanyat per, però per la mínima, no? Sí, per la mínima el camp del Sant Boià va ser ahir al matí a Sant Boi, en un, un dia molt fred, saps, ahir sí. feia un, un afredor immens al no, matí. A més, no ens van deixar, no, no, no deixar posar-nos al sol, per a de posar-nos a agradaria que feia molt de fred, per tant, en un matí molt fred, el Sant Andreu va considerar una bona victòria. S'ha de dir que, com et deia la setmana passada, el Sant Boià és l'últim de la taula, té 14 uh -huh. punts, està a 10 de la salvació, per tant, era un rival que s'havia de guanyar, però no va ser tan fàcil com en teoria hauria d'haver-ho estat. No. El Sambullà va fer una bona primera meitat, va tenir dues ocasions molt clares, que la salva a Morales, uh -huh. i va ser en una, una, un toc de màgia de Migueles, que es va marcar més gol al Sant Andreu, amb un xut amb l'esquerra que el supera per, per al portar d'adversari, un xut de, que es va treure, no sé d'on, no, no, no se'l va treure, però va ser un, un gol a de Migueles. I la segona meitat, també, una, una història similar, el Sambullà jugant potser millor que el Sant Andreu, però també en un xut llunyà de, de Dai, va marcar el segon al Sant Andreu, i semblava que s'encançava el partit, perquè també el Sant Bollà, a partir d'aquell gol es va dir d'endarrere, li va poder una mica la moral, semblava que ja no podria fallar distàncies, però sí que ho va fer, a falta de 20 minuts pel final, va marcar 1 a 2 i va ser una mica... es va arribar al final amb aquesta incertesa de si es podria mantenir el, el resultat o no, però finalment sí, i ja es va aconseguir una bona victòria que era, que era molt... molt necessària. Almenys han pogut guardar aquests punts, que ja és important, no? Sí, a més, el Sant Andreu torna a estar ara en posició més o menys bona, i setè, amb 34 punts, i es troba només a 4 puntets, per tant, a dos partits de la quarta posició, que donaria peu al playoff de Sens, que uh -huh. ara mateix ostenta l'Alacant la, amb 38 punts. A més, va ser una jornada propícia perquè el Sabadell, que és tercer, també té 38, i va, va perdre a camp de l'esport inmaoners, uh -huh. perquè l'Oriola, que era líder, va perdre contra l'Alzira, per 4-2, i perquè bueno, l'únic que, que va guanyar de la part alta va ser l'Adelona, que continua eh, polvorant i que ja ara sí que és líder amb 42 punts. Per Sant Andreu Això està a 4 punts ja de la, la play-off. I a setmana vinent tenim un duel directíssim un, un, amb un rival molt complicat, com és el Lleida, aquí okay. a la 6 sala, a 12 del matí, amb el Lleida, que té 35 punts, per tant, un més que Sant Andreu i que porta molt bona ratxa. Per tant, si guanéssim al Lleida jo crec que seria un canvi de tendència important, cap millor. Un partit amb el Lleida que segons diuen és el partit del poble. Sí, és el partit del poble perquè eh, diria que a nosaltres pagaran dos, eh, dos euros per, per l'entrada. Ah, uh -huh. Per tant, eh, to tothom convidava no? per dos euros veure un partit de, de futbol sense més lluny. Mira, ahir el, a Sant Boi, sí. eh, per socis de Sant Andreu i Sant Boià, costava 10 euros. Per tant, una, una, una idea del que costa normalment a segona uh -huh. B, per tant, dos euros és una, és una, és una, bona, una bona entrada per, per quedar que hi hagi més gent a les sis sala perquè últimament sí que és veritat que no, que no hi ha grans entrades. Rondem les uh, mil persones, no cosa així, però no, no són les 15.000 que venien als espaios d'ascens ni són les tres mil, que donaria boig bebre cada, mm -hmm. cada diumenge. O sigui, és un bon regal que espera, esperem doncs, que sigui suficientment bo perquè s'ompli tot, tot el camp, no? Sí, home, seria, seria una... Total camp no crec que que es pugui, que pugui ser perquè ja sabem que, que, que costa arrossegar la gent a més ah. ara fa una mica, com deies una mica de fred, eh, sí. pel matí serà a del matí, també uh -huh. triomitges una mica costa, però bueno suposo que sí que, que es notarà una miqueta, ni que sigui l'entrada uh -huh. de, de l'estadi Tenim més informació esportiva? Mira, passem, acabem el futbol amb la muntanyesa perquè sí. va guanyar en el seu partit contra, contra l'Europa, per tant, uh -huh. contra el rival de Sant Andreu, així ho diguem una mica tot, 0-3 contra el camp de l'Europa, la Montañesa uh -huh. és segona, 41 punts, a dos del líder, i qui sap si l'any que ve amb aquesta ratxa que porten una Montañesa que acaba de pujar a tercera divisió pugui jugar segona B i tinguem un un derbi en NB-VAI amb els veïns de Nou Barris, amb el uh -huh. Montañesa de Sant Andreu. O, sí. Potser no, perquè Sant Andreu ha pujat a segona divisió, a, però... Però vaja, s'estaria bé a veure-ho. Sí, com un derbi Sant andreueng estaria prou, prou bé per, per, per, per poder omplir tot l'estadi, no? De gent. Sí, a més la muntanyesa no, no la tenim agafada com ahir veia Sant Andreu, perquè en teoria és nou barris, però tant, tant, tant aquí al costat que s'està sentit sí seria gairebé un derbi veïnal. Mm. I bé, et parlo també de Waterpolo, un sí. camp pel, pels nois que malauradament van perdre per 9-12 contra el Waterpolo Navarra, i una de les noies no van tenir partit perquè es va suspendre el partit cada dia que jugaven contra el Dos Hermanes. Per tant, mm -hmm. jugarà en properes a jugarà el diumenge 20 de març a les 4. Per tant, eh, es va suspendre aquest partit. I mm quedem -hmm. eh, també entre entrepassant el bàsquet, com sempre. Sí. Les noies de l'AE Sant Andreu, que van guanyar, últimament estan sempre guanyant, mm -hmm. per 57 a 54 contra el club bàsquet Coll. Són les noies de Sant Andreu són quartes. 14 partits jugats, 11 de guanyats i només 3 de perduts, a dos partits de posar... Estan empatats en estadístiques amb el del segon i tercer classificat, a mm -hmm. un parell de victòries del primer lloc. O sigui, que encara hi hauria la possibilitat de que les noies pujessin de divisió la, la propera temporada. Sí, i és més, tenen un partit menys, tenen 14 jugats, els 15 de fer-se tercer. Per tant, de guanyar el, el que tenen per jugar, es col·locarien segones i estaria mm -hmm. només una victòria del, del líder. Tant de bo poguessin pujar a la categoria. Doncs esperem que així sigui. D'acord. Ah, I tant. Doncs, Pol Augustin, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada. A vosaltres. I esperem, doncs, demà que ens ofriu doncs, tots aquests resultats en el programa Paraules d'Esport d'aquesta Casa, en el qual doncs, esperem doncs, conèixer tots els resultats i tota la gent que fa possible doncs, que aquest programa es realitzi a través de la Ràdio de Trinitat Vella. Ja? Perfecte, demà a partir de, de la tarda, per als esports, seguirem parlant d'allò que hem per la setmana passada, que vam dir eh, les emissions, dels directius i tal, que hem entrevistat amb el Xenia Miralles, intentarem uh -huh. donar veu a, a l'afició, si algú vol trucar, doncs ja, ja ho anunciem per Facebook, de que puguin participar si volen, per donar la seva opinió, uh -huh. i, com sempre, parlem de futbol, de bàsquet, de sempre que sempre parlem. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Paul i la setmana que ve tornem a connectar aquí amb els serveis informatius d'aquesta casa. D'acord, Jordi, gràcies. Molt bé, adé, bon dia. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i encara ens queden per comentar-vos algunes coses, com per exemple les que fan referència a l'agenda de... i dates i activitats a realitzar els nostres barris. Parlem ara mateix del seminari intensiu per a actors i actrius que es sobre les tècniques del mètode a Can Fabra. El Centre Cultural Can Fabra, del carrer del Segre, número 24, us ofereix a partir d'avui, de dilluns a divendres, de 10 del matí a 5 de la tarda, un seminari intensiu per actors i actrius sobre tècniques del mètode, a càrrec de Robert Kassel. La, reser la reserva de plaça es farà un cop formalitzat l'import de la matrícula. Cal adreçar el, currícul el currículum en castellà i una fotografia A, elsa-lesgolfes-aadpc.cat de l'1 al 31 de gener del 2011. Hem dedica el curs disposa de 24 places que s'ocuparan per selecció de currículum, també disposa de 8 places per a oients, en cas de retirar-vos del curs, un cop inscrits els diners no podran ser retornats. Robert Kassel inicia la seva carrera com a actor estudiant de l'Ie Strasberg i Perry Fiull. Participa com a actor convidat a nombrosos programes de televisió on actua al costat de Brock Shields i Charles Durnin. Altres grans noms amb els quals Roble Castle ha treballat són Sean Penn, Michelle Pfeiffer, James Fonda, Jeff Goldrown, Angie Dickinson, Jennie Berlin i George Segal. En teatre ha participat com a actor a nombroses obres professionals a Nova York i a Los Angeles i ha dirigit més de 50 produccions. A Kassel se li ha otorgat el premi Frank Lixman, el premi Peter Stark, una beca president i la, me i la medalla d'or de Belles Arts. Ha impartit seminaris a ciutats arreu del món, a París, Berlín, Copenhagen, Oslo, Dublín, Múnich, Lisboa, Milà, Viena, Zúric, Amsterdam, São Paulo i Rio de Janeiro. Pel curs cal inscripció prèvia i l'entrada general és de 225 euros. Déu-n'hi-do. Doncs hem Robert Kassler és un, un actor... Doncs de, del, doncs força conegut i que avui doncs comença aquest, aquest seminari intensiu per actors i actrius sobre les tècniques del mètode. Això serà al Centre Cultural Can Fabra, del carrer del segret número 24 i avui comença aquesta, aquesta sessió. Molt bé, doncs ara, després de passar per el Camp Fabra, ens n'anem cap, cap, al, cap al Sant Andreu Teatre perquè Alba Serraute escenifica «Soy la otra», la diva. Alba Serraute, la nova cara del circ català, ha tornat al Sant Andreu Teatre amb un cabaret contemporani que narra la història d'una diva des dels seus inicis fins al seu declive. Música, clown, el i circ en un espectacle de varietat tragicòmic. Després de l'èxit de Miranda Jucali, premiat pel públic del IV Festival Internacional de Pallasses d'Andorra 2009 i a la Fira de Tàrrega 2009, d'haver actuat amb Albert Pla i Lídia Pujol a Llitz, del TNC, i ha d'haver estat reconeguda com a espectra... esperançador relleu generacional de les arts d'en Clou, Arbe Sa... Alba Serraute torna amb un concert espectacle que ella mateixa descriu com un va... varietet tragicòmic. Doncs oi la otra, la diva és un viatge per la diva d'una la vida d'una diva o un sol acte que narra els impulsos que la duen a espirar i aconseguir una vida prefabricada, excèntrica, mancada de llar i aquelles contradiccions del complex món intern d'una cantant de cabaret a la recerca del seu pare, fins a la seva pròpia decadència. L'espectacle es desenvolupa a partir d'una gran varietat de recursos escènics, la interpretació multilingüe d'una actriu, pallasso, músic i acrobata l'acompanyament del piano de cua, el bateria i el contrabaix, una revisió del gènere i una aposta per les noves formes interpretatives entorn a la figura del clown. Alba Serrau compta amb la direcció escènica de Blai Mateu, recentment guardonat amb el Premi Ciutat de Barcelona 2010 i el Premi Nacional de Cirque 2010, que fa pocs dies ha presentat, per segon any consecutiu, la Sword of the Dance, el Mercat de les Flors. Molt bé, doncs aprofitem en aquest moment per comentar-vos que tenim un número de telèfon que és el 9-3-345-6454 per si ens voleu fer arribar doncs, les vostres opinions, queixes, dubtes i suggeriments i eh, també doncs, aquelles informacions que vosaltres creieu que hem de donar a través d'aquesta mesura. També eh, tenim a la vostra disposició el nostre mail que és informatius arroba rtb, baixa, per també estar, es troba a la vostra disposició per fer-nos arribar a tot allò que creieu convenient i també informar-vos que eh, aquestes, aquestes informacions que us oferim doncs estan al vostre servei les 24 hores, tant a través de la pàgina web que tenim que és www.rtb-migfm.com com a través del nostre programa que el podeu eh, doncs, escoltar o bé descarregar a través de totunpoble.blogspot.com. Doncs tot això el vostre abast perquè pugueu fer-ne a l'ús que creieu més convenient. Doncs Ara eh, parlem de La Maquinista i, i parlem en concret de la projecció de la Filmoteca EFNAC. La botiga EFNAC de La Maquinista, el passatge Potosí número 2, us ofereix avui a les 7 de la tarda la projecció de la pel·lícula Close Up d'Abas Kiorastami. L'entrada és gratuïta. I també hem de que el Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu realitzen un taller, un taller que porta per nom danses i jocs tradicionals. El Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer d'Arquímedes número 30, us ofereix a partir de dos quarts de sis de la tarda un taller de danses i jocs tradicionals. La dansa, un mitjà per divertir-se i transmetre els sentiments. És un taller per divertir-se tot aprenent danses i jocs tradicionals. És un taller per a la mainada a partir de quatre anys, els preus estan per confirmar i cal inscripció prèvia. I si abans us parlàvem de La Maquinista, tornem a anar cap perquè es realitza un concert, un concert de Fox aquàtics a La Maquinista. La botiga FNAC La Maquinista, el passatge Potosí número 2, us ofereix demà dimarts a les 7 de la tarda el concert de focs aquàtics al carrer de, a càrrec de l'Atelier. És en directe i l'entrada és gratuïta. I ens queden pocs minuts encara, però ja anem comentant-vos aquestes informacions que ens queden, com per exemple el que anem ara cap a la Sagrera, al Centre Garcilaso, on hi trobem una activitat que porta per nom Lletra Petita, Llibres, Escena, l'espectacle, Els papers d'en Papitu. El Centre Garcilaso, al carrer Joan de Garay, número 116, us ofereix demà dimarts a les 6 de la tarda i dins del cicle Lletra Petita, Llibres, Escena, Espectacle, Els papers d'en Papitu, a càrrec d'en Pep Gómez. Són històries i faules contades amb figures de paper, és per a amainar a de partir dels 5 anys i l'entrada és gratuïta. I encara podem tornar cap a la maquinista i trobar més activitats, com per exemple les de la projecció i col·loqui del cicle Històries d'Immigrants. La maquinista us oferirà dimecres a dos quarts de 7 de la tarda la projecció i col·loqui Cicle Històries d'Immigrants, la projecció de la classe de l'any 2008 de Lauren Cantet i la projecció i col·loqui a càrrec de Mary Jo Alverdi, presidenta del, cicle, del Cine Secreto. L'entrada és gratuïta. I ara ens anem cap a un altre barri, de, deixem de banda el que és la Maquinista, però continuem al Bon Pastor, on eh, es troba a l'exposició l'alta velocitat de transformació urbanística al centre cívic del Bon Pastor. El centre cívic de Bon Pastor, a la plaça Robert Jardar, Número 3, us ofereix de dilluns a divendres l'exposició Alta Velocitat, Transformació Urbanística. De dilluns a divendres, de 9 a dos quarts de 10. L'entrada és gratuïta i està organitzat per l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte de Sant Andreu. I encara ens queden algunes coses per comentar-vos, com per exemple aquest Liber primera mostra creativa de les biblioteques de Sant Andreu.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 Doncs hem de dir que hi participen la Biblioteca Bon Pastor, la Biblioteca Garcilaso, la Biblioteca Ines i Iglesias Can Fabra i la Biblioteca La Sagrera Marina Cortet. Doncs nosaltres ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Noemí Escribano, per la, vostre, per la teva assistència avui en el nostre programa. Gràcies. I també al Xavi Álvarez, sense el qual doncs, aquest programa no seria possible. Ho deixem aquí, ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una bona tarda.